Вона трималася за волосся, щоб не вирвати його з корінням, але невеликі пасма все одно залишалися на стрічці Розмотувати і розмотувати. Вгору по голові, вниз по носі. Її рот звільнився, вона вдихнула ним, дихала важко. Підборіддя одне вухо, потім інше. Піп кинула свою розмотану маску на підлогу. Стрічка довга звивистався в волосках і краплях крові, які вона зібрала. не те забрав у неї обличчя, але вона повернула його собі. Піп схилилася і розмотала стрічку, яка ще тримала її щиколотки, потім підвелася, ноги тремтіли, ледь тримали її вагу. Тепер кімната. Тепер лишилося вибратися з кімнати, і вона буде жива майже. Вона кинулася до дверей, наступивши по дорозі на щось. Глянула вниз. Це був гвинт, який вона впустила. Він майже докотився до дверей через невідоме, Піп натиснула на дверну ручку, знаючи, що це марно. Вона чула, як Джейсон її замкнув, але в іншому кінці підсобки теж були двері. Вони не вели на вулицю, але кудись вели. Піп кинулася до них. Кросівки ковзнули по бетону, вона врізалася у верстак біля дверей. Верстак подригнув, зверху загримів великий ящик з інструментами. Піп вирівнялася і спробувала ручку. Теж зачинено. Чорте, добре!» Вона повернулася до того боку, до своєї бочки з гербіцидом, темна рідина стікала в канавку, наче проклята ріка. Яскрава лінія відбивалася у рідині, але не від ламп, а від вікна високо перед нею, куди ще пробивалося вечірнє світло або вже ранкове. Піп не знала часу, а її перекинуті полиці, вони сягали аж до вікна, майже як драбина. Вікно було маленьке, і виглядало так, наче не відкривається. Але Піп могла пролізти крізь нього, вона була впевнена. А якщо ні, змусить себе пролізти, видертися і стрибнути вниз, треба лише знайти, чим розбити скло. Вона озирнулася. Джейсон залишив рулон стрічки біля дверей, поруч змотана синя мотузка. Та сама синя мотузка, згадала вона з тремтінням, мотузка якою де збирався її вбити, збирався але ще міг, якщо повернеться зараз, що ще було в кімнаті. Лише вона багато гербіциду і добрив. А ще там, на іншому боці підсобки, був ящик з інструментами. Вона знову побігла туди, ребра боліли, в грудях пекло. На ящику була приклеєна записка на стікері. Косим почерком написано «Де». Червона команда постійно забирає інструменти, що закріплені за синєю. Тому я залишаю це тут для Роба. Л Піп розстебнула засувки і відкрила кришку. Всередині купа викруток, і гвинтів, рулетка, плоскогубці, маленький дриль, якийсь ключ. Піп засунула руку всередину і під усім цим молоток великий. Вибач, синя, команда!» Пробурмотіла вона, міцно стиснувши молоток і витягнувши його. Піп стала перед перекинутими полицями, своїми полицями і востаннє озирнулася на кімнату, де була впевнена, що помре, де померли інші, всі п'ятеро. А потім вона полізла, обережно ставлячи ноги на найнижчу полицю, як на сходинку, підтягаючись на наступний рівень. У ногах ще залишалася сила, адреналін рухав нею. Вставши на верхній полиці, вона присіла, балансуючи перед вікном. Молоток у руці, неушкоджене скло перед нею, Піп вже була в такій ситуації. Її рука знала, що робити, пам'ятала рух замах. Піп вдарила по вікну, і на склі пішли тріщини, як павутиння. Ще раз і молоток пробив скло, уламки посипалися. Осколки ще трималися на рамі, але вона вибила їх один за одним, щоб не порізатися. Яка там висота? Піп кинула молоток вниз і подивилася, як він падає на гравій невисоко. Якщо зігне ноги, все буде добре. Тепер тут була лише вона і пролом у стіні, а за ним щось чекало. Не щось, все. Життя, звичайне життя, команда Раві Піп, її батьки, Джоша, Кара і усі. Можливо, вони вже шукають її, хоча вона і зникла ненадовго. Дещо в ній втрачено назавжди, але вона все ще тут, і вона повертається додому. Піп вхопилася за раму вікна і підтяглася вперед, просовуючи ноги назовні. Вона трималася, поки виводила плечі й голову, подивилася вниз на гравій, на молоток, і відпустила, приземлилася, важко на ноги, удар віддав у коліна, ліва нога заболіло, але вона вільна, вона жива. Видихнула так сильно, що це майже було схоже на сміх. Вона зробила це. Вона вижила, піп прислухалася. Єдиний звук – вітер у деревах, дещо з нього знаходилися нові отвори в ній, продуваючи крізь ребра. Піп нахилилася, підняла молоток, тримаючи його поруч про всяк випадок, але коли вона обійшла будівлю, то побачила, що тут порожньо. Автівки Джейсона не було, ворота знову замкнені. Металевий паркан спереду високий, занадто високий, не перелізти, але ззаду двір межував із лісом, і навряд чи паркан оточував і його. Новий план просто йти між деревами. Між деревами, на дорогу, до будинку, до когось, викликати поліцію. Ось і все, легке залишилося, просто крок за кроком, крок за кроком хрускіт гравію. Вона йшла повз припарковані фургони, великі баки і машини, причепи з газонокосарками, і маленький навантажувач далі, крок за кроком, гравій став землею, а далі хрустким листям. Останнє денне світло згасло, але місяць з'явився рано, спостерігаючи, за піп. Вона виживала, крок за кроком, ось і все. Її кросівки й листя під ними.